Hogyha újra fogják forgatni a dallaszt, akkor joe én fogom jelenni a forgatókönyvírónak a 800 részletítéséhez, mert beszélni a nagy semmiről jó, azt tud. Hát, tehát, <gül> <gül> tehát a, a, sor, a, sor, a sorozatban nagyon jó. De hát, hogy az előzményekhez hozzátérve van Marci nem volt itt. Az előzményekhez hozzátesszük. Igen. De az előzményeket, az előzményeket nem tudja Marci. Na jó, egy kolytus, kilenc. Most ilyen hülye hangon van, nem azért, mert most mutálok, tehát már kinőttem abban a korból csak megbetegedtem. is 9. Imádkozzunk, jó? Uram, csak köszönjük, hogy valóban egy nagy háladás volt ott lennünk nekünk, így Miskolcan, és köszönjük nem az a sok háladást, amit ott kaphattunk, így egyenként -egyen is. Valóban, ahogy Anita mondta, uram, köszönjük neked azt, hogy te vagy, a is a és hozzád mindig mehetünk, akkor is, hogyha nincsenek szüleink, akkor is, hogyha nagy nehézségben vagyunk, akkor is, hogyha ha velünk senki nem foglalkozik, akkor is, hogyha ha mindenki elhagyott. Köszönjük, uram, te soha nem fogsz elhagyni bennünket, és köszönjük, uram, hogy minden nap megtapasztaljuk azt, hogy te ott vagy, elérhető vagy a számunkra, és köszönjük, uram, amit aludtál, a Szent Lelket, minden mindannyiunk, akik, akik kérik tőled, és ugyanezt szeretnénk, uram, most is, hogy. Jöjj, a szent lelked, de mi együtt közöttünk, így taníts bennünket, csak szólj a szívünkhöz, a Te ígéd által. Kérünk Jézusért. Amen. Ismételten a drága, többi fiseknek veszük fel, hogy ők sem legyenek le ezekből a jó dolgokból. Na, szóval, egy Korintus 9. Ha emlékeztek, ugye a 7. résztől kezdve a 14-es részig, Pálapostól a a gyülekezet által, a a gyülekezet által feltett kérdésekre fog most válaszolni. Ugye volt már kérdés a házasságról, a szexhajtásról, az egyedülállóságról, és múlt héten a szabadságról volt szó, Krisztusban lévő szabadságunkról. És úgy emlékeztek ott, Pál Apostól két dolog alapján mutatta be nekik, hogy mi alapján lehet dönteni, amikor egy helyzetbe kerülünk. A, vagy az ismeret alapján, a tudásod alapján fogsz dönteni, vagy pedig a szeretet alapján fogsz-e dönteni. És ugye látok azt, hogy ha a szeretet alapján fogsz dönteni, akkor az a másik javára az épülése, épülésére lesz, és a te javadra is. Most érdekes dolog fog következni, mert itt Pál Lapostról a 9-es részben önmagát fogja példának állítani, pontosan a szabadság joga, jogával, jogáról, jogairól való lemondásával kapcsolatosan. Úgyhogy érdekes, amit itt Pál majd fog hozni. Nagyon érdekes lesz a dolog. Nézzük csak az elejétől. Nem vagyok-e apostol? Nem vagyok-e szabad? Nem láttam-e Jézus Krisztust, mi urunkat, Nem az én munkám vagytok ti az úrban? Ha egyebeknek nem vagyok apostolok, de bizony nektek az vagyok. Mert az én apostolságomnak pecsétje, az úrban ti vagytok. Ez az én védelmem azok ellenében, akik vádolnak engem. Itt most egy érdekes dologgal fogunk találkozni. Pál apostolt, Megráma, rágalmazták, elkezdték gyülekezetből egy pá páran kikezdeni, és elkezdték itt látjuk a, az apostolságát megkérdőjelezni. Aztán majd azonan fog rátérni Pál Apostol, hogy mi neki jogosan járt van esetleg a gyülekezettől anyagi támogatás, vagy anyagi jutatás, arról is lemond csak azért, hogy esetleg másokat ezzel meg ne botránkoztasson a gyülekezetben. Pál igazán megélt a Krisztusban lévő szabadságát, és ez nagyon tetszik nekem. Pál szabadság az volt, hogy mások megnyerése Krisztusnak, illetve mások építése Krisztusban. Pál mind a, mind a két csoportra figyelt. Figyelt azokra, akik még nem tértek meg az Úrhoz, és próbált úgy, élni, hogy őket is meg tudja nyerni az ő Krisztusban lévő szabadság által. És figyelt azokra, akik már az Úrban vannak, de őket se botránkoztassa meg. És ez nem egy kicskönnyű, egyszerű dolog, de pár nagyon nagy. Ö, kegyelem részese volt, és, és ez valószínűleg az is kellett. Azért is, mert egyik legnehezebb dolog én szerintem az anyagi biztonságról való lemondás. Pláne akkor, ha te valamiért jogosan megdolgozol, és, és, és ö, mégis lemondasz arról, hogy, hogy kifizessék azt neked. Ugye kimenne menne el úgy dolgozni akár még munkájára, hogy, hogy ö, azt mondanád, hogy minden napban köszönöm szépen, nekem kell a fizetés, majd megélek valahogy, és második hónapban se veszem fel a fizetés, meg majd valahogy lesz az Úrnak gondja rólam, ugye mindannyian felvesszük a fizetés, majd hogy fogtok dolgozni, mert ugye ez jár, mert megdolgoztál érte. De egy pálapostra azt mondja, hogy én amit belétek vetettem, lelki, lelki dolgokat, javakat, én azért nem kérek cserébe, én nem ezért csinálom, én nem a fizetését csinálom, én nem azért, hogy engem majd ti eltartasok, eltart, csatok. És ilyetek, az az érdekes, hogy azért is néz az anyagias dolog, anyagiasság, mert a pénzszerelme az nagy úr. Nagyon még hív emberek életében is. Én találkoztam másokkal hív ember, emberrel, akinek a pénz azért még mindig a mindene volt. Úgy be volt biztosítva, hogy hát, hogyha valami rossz történik, akkor még mindig ott van a pénzem a, a, a bankban, és akkor még van mihez nyúlnom. Majd van egy, van egy plusz lakásom, és akkor még azt el tudom adni, akkor tudok mihez kapaszkodni. És ezért nincsen semmi gond, csak olyan érdekes, hogy nem az első az, hogy akkor ott van nekem az Úr. Hát, ha egész helyzetben akkor nekem még mindig ott van az Úr. És hogyha Bármit történik, akkor nekem még az úr elérhető a számom, és ő majd fog nekem segíteni. És nem kell ahhoz gazdának lenni, hogy valaki a, a, az anyagiasságtól, a pénztől függjön. Ugyanúgy szegény ember is tud függni a, a pénztől. Ugyanúgy lehet annak a, a szerelmesen. És itt azt látjuk majd, hogy pálapostól a az Úrtól függött és az Úrban bízott teljes mértékben. Emlékeztetek ott a Filippi 3.8-ban, hogy Jézusért mindent kárnak és szemétnek ítél. Ő, ő teljesen lemondott mindenről, amit ezen a földön itt megkaphatott volna. Pedig ugye tudjuk Pál Apostól igen csak sok mindenben elő, előjáró lehetett volna. De azt mondja, mindent, mindent letett azért, hogy Krisztus még jobban megnyerese magának. És az első árom látjuk, hogy Pálnak a, a védekezését ugye, ahogy mondtam az elején, az apostolságát, ugye támadják. És Pál négy kérdést tesz fel nekik, és ez a kérdés úgy van feltéve pár részéről, hogy, hogy a válasz is eléggé egyértelmű lesz, hogy igennek kell lenne a válasznak mindenki részéről, aki esetleg őt támadta. Ugye ez a négy kérdező, hogy nem vagyok-e szabad, nem láttam-e Jézus Krisztust, nem az én munkám vagytok ti az Úrban. És ugye ezekre mindegyikre a válasz az, hogy igen. Ez mindpárnak a munkája. Igen, ő apostol, igen, ő látta az urat, igen, a korintus is az ő munkájának a, a gyümölcsei. És nem tudom, tudjátok, hogy apostol például az lehetett abban az időben, aki, aki Jézus Krisztusnak a földéletében életében valami, ö, tanítványa volt, látta őt szolgálni, illetve a feltámadása után ö, ö, volt vele valamilyen kapcsolata. És ugye mondjuk kicsit ebben más volt a helyzete, hiszen ő nem volt Jézusnak a tanítványa, hanem majd ő sokkal később, már akkor Jézus fölment, amelyben utána, ő, találkozott vele. De mindenképp Pálnak is megjelentett a Damaskus úton, és mindenképpen Jézus hívta el őt a szolgálatra, tehát nem önmagát választotta ki, hogy majd én leszek apostol, bemegyek 12 ként hanem, hanem önmag, ö, ö, ö, az Úr hívta őt el erre a szolgálatra. Pálapostól a második missziós útján ő jutott el a Korintusba, az Abcser 1818 8 -18 alapján tudjuk ezt, és ő plantálta a korintusi gyülekezetet. És készítettek el, hogy több mint 18 hónapig volt ott jelen a városban, ennél hosszabb ideig már csak Efészusban volt, uh, ahol uh, szolgált, és ebből is láthatjuk, hogy, hogy pának fontosak voltak ezek a korintusiak. És ugye az ő szolgálatának a gyümölcsei voltak ezek az emberek akik odajátok a gyülekezetben. És a Pának a helyzetét, hogy milyen, milyen szomorú és milyen nehéz helyzetben volt. Elmegy egy gyülekezetbe, vagy elmegy egy városba, ott embereknek beszél Jézusról, beleteszi az idejét, az energiáját, az a szívét, az, hogy mellette még dolgoznia kellett. És emberek tértek meg, alakult egy gyülekezet, és hogy ők, őket tanítványozta minden nap. És, és ő annak, hogy az Úrat szolgált ezáltal, és utána egy, egy idő után meg azt mondják ott egy pár gyülekezetből, hogy bocsi, ki vagy te, meg nem nem is a, a te szolgáltad a tégedünk, meg, meg ö, nem is vagy te igazi apostol, meg ki vagy te, teljesen elkezdték őt támadni, megvádolni. Ugye elég rossz esetett Pálnak, és először nem, nem csak itt kaptam meg, hanem a, a olvasan olvasanmálan Galatákhoz itt ott is ugyanezzel támadták, hogy Pálnak az apostolságát kérdőjelezik meg. És ugye ez elég szomorú lehet, hogyha te mondjuk valakivel ennyi időt foglalkozol. Most lehet, hogyha nem tudom, hogy valakit már így vezeti esetleg az Úrhoz, és mondjuk jó barátságban vagytok ugye, segítesz neki szolgász felé, szeretnéd, hogy növekedjen az Úrban, ott vagy, amikor elérhető a te számodra, és így segítenél nekem abba, hogy így növekedjen, és hogy milyen közelebb kerüljön az Úrhoz. És akkor mondjuk két év után azt mondanál, hogy hagyjál békén, ki vagy, nem téged, persze, is tartat keresztül tértem meg, hagyjál békén, vieségeket mondasz, többet ne beszéljünk egymással. Én azt hiszem, hogy az elég kell rosszul esnél mindannyiunknak, hiszen valakibe időt, energiát, a szívedet belefektetted, is, hogy ez kapott cserébe, az így elég, szerintem eléggé rosszul esik, és eléggé fájdalmas. És ugye pálaposra is ezzel szembesült. Ez az azt jelenti, hogy a gyülekezetben mindenki így vélekedett, de nagyon sokan támadták és rágalmazták. Én egy dolgot megtanultam, amikor vezetői pozícióba kerültem, vagy, vagy szolgálat belőrebb kerültem, az, hogy ha gyülekezetben vannak tízen, akkor abból mindig lesz egy ember, akinek nem fog tetszeni, azt, amit te csinálsz. Mindig lesz egy olyan ember, aki azt fogja mondani, hogy én jobban tudnám csinálni, én, én nekem vannak sokkal jobb ötleteim, és sokkal jobban tudnék tanítani, és sokkal jobban tudnám ezt és ezt előre vinni. Ezt mindig, ez, ezt, ez egy gyülekezetben, amikor tízemben lesz, akkor egyetlen egy ember mindig lesz, aki, aki ne, valamit jobban tudna nálat csinálni. És úgy hiszem, hogy Pál Apostol ebben tisztában volt, ugye elég sok gyüleketet alapított, elég sok emberrel volt kapcsolatban, és elég sokszor, nem is tudjuk hányszor, vagy csak itt, ami le van az igében, de ki tudja, hányszor támadták őt ilyen-olyan vádakkal. Négyes festől nincsen -e arra jogunk, hogy együnk és ígyünk? nincsen arra jogunk, hogy keresztény feleségünket magunkkal hordozzunk, mint a többi apostolok? Az Úrnak atya fia és kéfás. A vagy csak nekem és barna másnak nincsen jogunk, hogy ne dolgozzunk. amit Pál használ, a jogunk szó ezt képzeljétek el, a 8. rész 9 es versétben, ott a szabadság szóvalak felel meg tehát a görögbeit úgy folytották le és nagyon tetszik, amit itt Pál mond ezzel kapcsolatosan Pál a jogai helyet, amelyet használhatna, inkább lemond a szabadsága miatt, hogy a másoknak ezzel is kedvezzen, hogy másoknak a javát keresse ezzel is a szabadságunk az Úrban nem csak azt jelenti, hogy valami rosszról kell lemondani. Ugye általában, mindig keresztény fiatalokat ugye, hitetlen fiatalok szoktak kérdezni, hogy jaj, milyen rossz már, hogy ne, nem mehetsz el buliba, meg nem rúghatsz be, meg nem csináltad ezt, meg azt. És ugye erről örömmel lemondasz, hogy ha hát az Úrat költed, akkor örömmel nem fogsz mondani arról, hogy berúgjál, meg, meg olyan helyekre menjél, ami esetleg számodra nem lenne jó. De nem csak azt jelenti a szabadságunk, hogy valami rosszról kell lemondani. Sokszor az is, amikor valami jóról mondok le, hogy a másiknak a javára lehessen az. Ugye emlékeztek, pont a múlt alkalommal láttuk, hogy a bálvány áldozati a kapcsolatosan azt mondja, hogy inkább akkor nem eszek. Lemondok, pedig én megtehetném, hogy egyek, mert nekem szabadságom van rá, és szabadságom van rá, és megtehetném, és nekem jól is esik. De én erről az örömről lemondok, erről a szabadságomról, lemondok azért, hogy erről jogomról, hogy másiknak a javára egyek, a másiknak az épülésére tudjak lenni. És ugye ez sokszor nem olyan könnyű, sokszor nem olyan egyszerű dolog. Nagyon tetszik nekem után azt mondja pá, hogy ö, nincs égunkkal, hogy vigyük magunkkal a keresztény feleségünket, ugye nagyon hangsúlyoznám, hogy a keresztény feleségünket, ugye nem azt mondja Pál, hogy a hitetlen feleségeinket viszük magunkkal a szolgálatba, hanem keresztény, tehát hogy benne van egyértelműen, hogy, hogy aki az új gyermeke az, akkor az új gyermekei közül ugye válaszol magának, ugye feleséget. És milyen jó, hogy vitték magukkal a szolgálatba, valószínűleg a szolgálatok védelmében, illetve a, a, a házasságok védelmében ugye vitték magukkal a, ezek a szolgálók, az ő feleségei, feleségüket. És milyen jó dolog így látni egy, egy párt, akik ugye a feleség ugye követi az ő férjét, és ott van mellette a szolgálatban, is, és támogatja őt. Én láttam már olyan szolgálatban lévő férfit, akinek akit felesége hátáltatott, de azért, mert a nem a helyén volt, és erőltetett valami szolgálatot, úgyhogy a feleségnek a szíve abszolút nem volt benne. És az a szolgálat nem ment előre, nem volt rajta Istennek az áldása, nem voltak olyan gyümölcsök, aminek esetleg lehettek volna, hogyha egység van a házastársak között. De itt milyen jól látni az, hogy igen, ott egymás mellett ott vannak, és egyfelé tart a szívük, egy, egy úton haladnak, így a szolgálat terén is. És azt mondja, ugye, hogy bárhogy őnek, illetve a barna nincsenek egy joguk, hogy ne dolgozzanak. Azt mondja, hogy ők mind a megegyeztek abban, hogy nem fognak, ö, vagy ők le fognak mondani minden jogukról, hogy kap, kaphatnak bármilyen szolgáltatást az ő munkájukért a gyülekezeten belül. És innentől kezdve, a hetes verstől hat dolgot fog bár felsorolni, hogy, ö, hogy milyen érvek szólnak pedig mellette, annak tekintetében, hogy ő jogosult lenne arra, hogy kapja esetleg fizetés vagy anyagi támogatást azért, amit ő elvégzett a itt is gyülekezetben. És érdekes lesz itt Pálapostól fog majd hozni világi példákat, meg hoz majd igei példákat is, erre, hogy, hogy alátámozza az ő igazát, de ennek ellenére sem ragaszkodik hozzá. Tehát nagyon érdekes, mert egy, egyértelmű lesz majd, hogy mi mind a hogy Pálnak teljes mértékben igaza van. Mind világi szemmel is nézve, meg mind Isten oldaláról nézve is teljes mértékben igaza van, de ismét hangsúlyozom, ő nem fog ragaszkodni ez a jogához. Azt olvassuk a hetes versben, hogy kicsoda katonáskodik valaha maga zsoldján, kicsoda plantás szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből, vagy kicsoda legeltek nyáját, és nem eszik a nyáinak tejéből. Három dolgot mond el itt Pálapostól. Az első, amit írjatok fel, az első, amit hoz példának, ez a szokás volt. Ugye ez a világban lévő szokás hozza Pálnak, Pálnak, hogy igazát bizonyítsa. Ugye az egyik az a katona, a másik a földműves, illetve a pásztor a harmadik. Ugye a katona, az abban az időben ugye zsoldos katonák voltak, kaptak füzetést azért, hogy ők harcoljanak, hogy az életüket kockáztassák a háborúban. És ugye ezért mindenhol havonta kaptak valamilyen füzettséget. Ugye a második a földműves, aki ugye keményen dolgozik egész évben a, a földeken, és ugye abból majd lesznek gyümölcse, akkor majd ő is abból fog részesülni, és meg megdolgozott érte. Megint csak egyértelmű. Ugye a harmadik a pásztor is, hogy akinek nagy felelőssége van, aki vigyázott a nyájra, hogy vadállatoktól megőrizze, akkor ö, olyan helyre vigye, ahol nincsenek mérgező füvek. Nagyon nagy felelősség volt a pásztorra, nem úgy, mint Magyarországon, csak ott levennek, a legerősebb pásztor alszik, és akkor bármit kell vannak. Izraelnek kicsit azért komolyabb volt ez a dolog, tehát egy nagy felelősség volt rajtuk, volt már ilyen pásztorok egész. Nyáját elvesztette, mert, mert nem nézett szét, hogy milyen legelőre vitte a bárányokat, és mindenki elpuszt, mindegyik bárány elpusztult, mert egy mérgező füvet tettek a bárányok, és nem tudta azért vinni egyiket sem, mert Tehát egy nagy felelősség. És ugye ő is kap a, a, a nyájnak a, a tejéből, hiszen ő is megdolgozott a munkájáért. És nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy itt ez a három dolog mennyire egy dologra jellemző a, az evangélium munkára a, a szolgáltana mennyire jellemző. Ha mindegyikből kiveszünk három dolgot, amely is mondtam, hogy a katona, aki kockáztatja az életét, ugye meháborúban van. Aztán a földönös, aki keményen dolgozik egész évben. És ugye a pásztor, akinek nagy felelőssége van. És ez mind jellemző arra a munkára, amit Pálapostól végez az evangélium a a munkája. Hiszen ugye Pálapost elég sokszor az életét kockáztatta, majdnem volt már, hogy meg is halt. Ugye, és keményen dolgozott, keményen szolgált nap, mint nap. A szolgáltam mellett még dolgozott is, ugye készítő volt, hogy meg tudjon élni, hogy másoknak ne legyen terhére. És ugye a harmadik, ugye, egy, hogy nagy felelőssége volt, hiszen, hiszen ő Istennek a szolgáltában állt, és Istennek a, a beszédét adt az embereknek, és ez nagy felelősség volt rajta. És ugye itt pálapostól már csak ezért is jogosult lett volna a fizetésre, vagy anyagi támogatásra, amit kaphatott volna a gyülekezettől. Aztán nézzük a másodikat. Vajon emberi módon beszél lemezeket, ezeket, vagy nem ezeket mondja a törvény is? Mert Mózes a törvényben, törvényében meg van írva. Ne kös fel a a száját, vagy zökökre van -e Istennek gondja? vagy nem érettük mondja általában, mert mérettünk iratott meg, hogy aki szánt, reménység által kell szántania. Csak aki csépel, az ő reménységében, reménységében részesnek, részesnek lennie a reménység alatt. A második, amit hoz Pál, ez, a, ez az Ószövetségből ügye idéz, ez az 5 Mózes 25 et hozza fel Pál Lapostól, ugye, ugye nyomtatókörnek nekösbe a száját, és ugye abban az időben úgy végezték a munkát, hogy egy osztophoz, vagy egy rúthoz kikötötték az állatot, és ugye az, hogy nyomtatott, ugye szállott a földet, közben ugye dobták elé a, a kukoricát, vagy más ugye elnivalót, mert ugye dolgozott, és közben ugye kapta az ennivalót és ezért mondták, hogy ne be a száját, ne be, hiszen még az a szerencsétlen nökör is megérdemli, hiszen ő is megdolgozott azért az ennivalóért, és ugye Pálász az egyértelmű igen eset hozza az Ószövetségből, hogy ö, ugye méltó a munkása a maga bérére, ugye másik helyen ezt olvassuk, tehát hogyha az át is megérdemli azért a munkáját, amit elvégzett azt az ennivalót, akkor ugyanúgy, aki, ugyanúgy, aki dolgozik Istennek a munkájában is megérdemli az, hogy kapjon érte cserébe és emlékeztek ugye a Máté 10. 10. 10 ben is, amikor Jézus kiküldte a tanítványokat, ő is <coughs> hasonlóképpen vélekedett. Azt mondja ott a Máté 10.10. 10. Se utitáskát, se ruhát, se sarót, se pálcát, bocsánat, a ne szerezhetek aranyat, se rüstet, se részpénzt a ti elszényeitekbe se uti se két ruhát, se sarut, se pálcát, mert méltó a munkás az ő táplálékára. Az úgy is, hogy ö, aki az ő munkájában kalenna, az nem arról fog szólni, hogy meg fog gazdagodni, és, és ö, e, ö, ebből valami vagyonos ember lesz, vagy valami ö, gazdag emberé fog válni, nem arról fog szólni, de, hiszen ő is Isten munkájában van, és szolgál az emberek felé, hogy miért az ő táplálékára. Isten majd fog gondoskodni hogy jólakassanak hoznak, akartam egy fényképet magamról. Akkor misszióban voltam 97-től 2000-ig, akkor majd elhozok egy fényképet, ami nagyon kövér vagyok, mert úgy meg voltam hízva a missziósorán, mert annyira jó kajákat kaptunk, hogy minden nap hús-húsa lettünk, és sütemény-süteményre halmoztunk. Úgyhogy annyira jól hogy már nem tudtam bekötni a nadrágomat, ilyen zsinóra kellett körbekötni, mert egy, kogyat, egy nadrág sem volt jó nem, <kül> és annyit ettünk, amennyit csak belénk félt. Isten gazdagon is jól, jól tartott bennünket, és nagyon jó volt megtapasztaltuk ezt az eset hogy miért a munkása maga el, tehát ezt teljes mértékben mi betartottuk az Úr részéről. Aztán a harmadik, amit hoz Pál, 11-es versben, ha mi nektek a lelkieket vet, vetünk, nagy dolog-e, nagy dolog ha mi testi javakat ö, aratjuk? Ugye ez a következő. Ö, bocsánat, harmadik, igen a harmadik érve az a, a, a közösségnek, a kölcsönösségnek ugye az, az alapelve. Ugye, hogyha Pálapostól ugye, lelkiekben szolgál az emberek felé, akkor elvárhatja, elvár, hogy anyagi javakkal, ugye, vagy anyagi dolgokban fogják őt részesíteni. És ez így van mai világban, is, ugye, nem tudjátok, nem tudjátok a gyülekezetünkben, Bodit és engem a gyülekezet füzet azért, hogy itt szolgáljunk felétek is például. És hogy Ákos már tudja a Galata hat, hat ö, igen, vár se ott, ugye, mondja, hogy, hogy közölje minden, mindenki a vagyonát az ő tanítójával. Ez nem azt jelenti, hogy akkor most már nekem be kell számoltok, hogy mennyi pénzed van és hogy hogy van, meg mint van. De itt egyrészt arról van szó, ugye, hogy, aki, hogy abban az időben, és akik szolgáltak így a lelkiekben, akkor ugye a gyülekezet gondoskodott arról, hogy, hogy a pásztornak ne kelljen máshol dolgozni, ahogy el tudják őt tartani, hiszen megérdemle az ő munkáját. Aztán a következő, a 12-es, ami nagyon verstől, nagyon meggyőző. Ha egyebek részesülnek a ti javajtokban, miért nem inkább mi? <coughs> De mi nem élünk-e szabadsággal, hanem mindent eltörünk, hogy valami akadályt ne a Krisztus evangéliuma elé. A negyedik, tehát egy eléggé meggyőző év. Ugye itt Valószínűleg Képást, illetve Apólóst, Képás ugye Péter, valószínűleg őket is ö, támogatták a Korint is egy gyülekezet. És hogyha Apólóst, ugye támogatták, eset, vagy esetleg Pétert, akkor ugye Pál Apostol, aki ennek az egész gyülekezetnek az alapítója, és úgymond mondhatjuk azt, hogy a főpásztora, akkor ő ne lenne jogosult arra, hogy kapjon valamit a annak érdekében, annak cserébe, hogy ő ott szolgál közöttük. És hát érdekes, hogy következő Pálnak a az önmettagadása, hogy azt mondja, de én lemondok arról, hogy az evangélium elé nehogy valamilyen akadály gördítsek. Vagy esetleg valaki abban az időben sajnos elindult egy olyan irány, hogy nagyon sokan vándor tanítóként jártak gyülekezetbe, és ugye pénzért úgymond tanítottak, és az volt a céljuk, hogy minél több pénzt kiszedjenek esetleg gyülekezetekből, és Pálapostól emiatt hogy én inkább lemondok minden ilyen gyülekezettőjövő támogatásról, vagy anyagi javakról, hogy esetleg nehogy az a vád érjen engem, hogy én csak a pénzért, én csak az anyagi dolgok miatt csinálom az egészet. És ugye Pál teljesen önmagát megtagadja azért, hogy az, hogy az evangéliumnak az ügye ö, tovább mehessen. És itt mondhatjuk azt, hogy Pál saját megéhetését kockáztatta azért, hogy, hogy az Úr munkája tovább haladhasson. És ez így nem volt egyszerű dolog de párt az Úr iránt, valószínűleg fűtötte, és tudta, hogy Isten fog róla gondoskodni. Nagyon megállott engem ez, amit hallottam egy ilyen történet, nagyon <coughs> érdekes Istennek a, ugye a munkái, hogy, hogy sokszor emberi logikával teljesen egy ellentétes, amit csinál Isten, de mégis, ahogyha ezt valaki megteszi, akkor a mögött nagy áldás van. Én volt hogy 1900-es években egy, egy amerikai, euh, volt egy amerikai fickó, aki nagyon gazdag volt, már akkor milliómos volt, dollármilliómos, és megtért. És azt kapta Istentől, hogy adja el minden ö, vagyonát és, és menjen el szolgálja őt Kínába, meg nem tudom hova. És ugye, ha emberileg gondolkozó, ugye de ez nem logikus, ugye, hogy egy milliómos millió vagy megtérsz, az mekkora a fantasztikus dolog, mert van mögötted egy csomó pénz, tudod magadat is tartani illetve a szolgáltatód tudod ebből támogatni, meg esetleg még másoknak is tudsz ebből adni, és ez egy tök jó dolog is, nem kell másokra szorulnod abba, hogy így esetleg téged támogassanak, vagy valahonnan, valahonnan kérni, vagy, vagy ilyen dologat. Ugye ez, én nem, ez lenne logikus, hogy emberileg. És azt mondja, Isten, nem, mindent el kell adnod. És eladott mindent, annyi pénze volt, hogy a repülőjegyre, meg a családjának egy kis pénze, hogy ki tudtak menni, ott valami kis haját tudtak venni és kimentek és Kínában, egy csomó Indiában, nagyon sok helyen szolgáltak, és aztán majd visszamentek, nem is tudom, mikor, 60-as években, és ez a férfi egy vállalkozást csinál, és nem is tudom, hányszoros megnövelt az akkori vagyonát, amely 1900-es évek elején volt, annak a többszörösét jött be neki, és most az, az, abból tart egy csomó ilyen missziói ö, ö, szolgálatokat. Úgyhogy Istennek érdekesek az útjai, sokszor emberi adja felfogadatlanok és érthetetlenek, de hogyha ha őt követjük, akkor az azon mellé fog állni, és az ő áldása lesz azon rajta. <tört> Amit látjátok Pálapostól, megint csak, tehát nem a jog alapján, jogai alapján hozza meg a döntés, hanem lemond inkább ezekről, hogy az evangélium tovább tudjon terjedni, hogy az ne, az el és semmiel akadály le tudjon alakördülni. És látjátok Pálnak, az, az egyetlen egy ember is számított. Pál nem úgy nézte, hogy ja, gyülekezetben van egy ember, aki ezt gondolja, akkor az engem nem érdekel, a többi úgyse azt gondolja. Hanem az az egy ember is foglalkozott. Az, az egy ember is neki egy akadály lehetett volna, hogy csak az evangélium még jobban eljusson az ő szívéhez. Nagyon tetszik Pálnak így a szíve. És, és Pál azt is nagyon jól tudta, hogy, hogy Isten előtt ugye fogunk felelni a dolgainkért. És neki akar. Az ő tetszésére akar lenni. És ugye milyen érdekes az, hogy te sokszor mennyire törekszel, mondjuk, hogy Istennek megfelelj minden tekintetbe, de mennyire sokszor az, hogy még gyülekezetben belül is ez sokaknak nem fog tetszeni, és azt fogják mondani, hogy jaj, de furcsa vagy, jaj, de ezt nem kéne komolyan csinálni, szerintem ez már túl nem normális, ahogy te már az urat követed, meg kicsit vissza kéne maga fogni ezekből a dolgokból. És ugye sokszor én már találkoztam, már én meg is kaptam sokszor ilyen dolgokat, hogy jó, hogy te már túl komolyan csinálod, ez már szerintem ez már nem annyira jó, nem kell annyira komolyan venni, hát, hát mások is csinálják azt, te miért akarod ezt csinálni? És ugye, megint feljön akkor, hogy te, te, én tudok tetszeni az embereknek is, vagy Istennek is. Bár Istennek akart megfelelni, neki akart tetszeni, és nem az embereknek az elvárása alapján akarta élni az életét. Ötödik példa. Nem tudjátok, hogy akik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, és akik az oltár körülforulónak az oltárra együtt veszik a részüket. Ötödik példa, ugye ismét az igéből van az, a, otthon vasátok majd el, 4 Mózes 18-8-as a 19-es verség. Itt a papok helyzetét ő, vázolja fel, ugye Istennek a rendelete volt, hogy a papok, akik meg a lévíták akik a, az úr szolgáltában voltak, nekik, ugye az úrnak felajánlott adományokból, ugye az oltárról, úgymond felálljott ajándékokból kellett nekik részesülniük, és azokból kell őket fenntartani. És ugye pár megint hozzá, ugye a pakok is kaptak jutatást azért, ahogy ők szolgáltak, akkor ugye meg, neki is ugyancsak járhatna az, hogy ö, kapjon valamilyen támogatást. És utána a hatodik, a legmeggyőzőbb ér, ugye Eképpen rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Ugye azt maga Jézus mondta, hogy amit néztük a Máté 10. 10 ben illetve a Lukács 8 ban Ugye miért a munkása a maga bérére, vagy a maga táplálékára, ez Jézus embertől, akik a, az ő munkásságában akarnak helytállni, akkor róluk Isten való, valóban fog róluk gondoskodni. És meg is érdemlik, hiszen megdolgoznak az ő bérükért. És nagyon érdekes dolog, amit fogok mondani, hogy akik így komolyabban akarják céltűbe venni a szolgálatot, akár teljes időben, és ha szeretném, hogy szolgáló lenni, vagy missionáros lenne, ez tök jó lenne, én nagyon örülnék neki, akkor el tudnám mindig mondani, hogy vagy zéni énifibő volt, aki most misszionárius Kínában, vagy Afrikában, és akkor nagyon büszke lennék, meg az úr is valószínűleg. Hogyha esetleg ilyen töröl a férve, vagy ilyen szolgálban van a szíved, mint nem kell ármenni Afrikában, vagy Kínában, Magyarországon is lehet ilyenek munkákat csinálni, akkor egyrészt Isten, Isten lesz a felelős annak, hogy, ne, hogy rólad gondoskodjon ha valaki az Úr szolgáltában áll, akkor elsőlegesen az Úrtól kell függeni, nem az, hogy majd, majd valakik majd segítenek, meg majd azok az emberek fognak engem segíteni, hanem elsőlegesen az Úr lesz az, aki róla gondot fog viselni. És én ezt megtapasztaltam ezt a nagy áldást, én ö, volt egy időszak, amikor a, így Andival úgy határoztunk, hogy a tizedünk felett így valakit fogunk így támogatni, így aki Istennek a munkáját végzi, és szeretnéd neki havonta így csekély összeggel, de segíteni az ő munkáját, hogy tudja végezni azt, amit az órá viszont. És egy nagy volt neki is, mert ugye anyagi javakat kapott, mert nekünk is nagy áldás volt, mert, mert Isten vezetett bennünket így, és mi is ezáltal épültünk. Úgyhogy ez szerintem tök jó dolog. És amit, amit még fontos elmondani ezek kapcsolatosan, hogy ö, nagyon sok emberrel beszéltem már, akik ugye szolgálatban vannak benne teljes időben, de sosem hallottam volna az, hogy hogy az Úrban csalódtak volna, hogy az Úr nem rendelte volna készámokra azt a táplálékot, vagy azt a ruhát, vagy azt a fedélt, ahol tudtak volna lenni. Én sosem mondta, hallottam azt, hogy valaki csalódott volna ilyen tekintetben a, a, az Úrban. Lehet, hogy nem annyi lesz, mint amit esetleg te elgondoltál, de az Úr fog ki fogja rendelni azokat a dolgokat, amelyekre ott is abban a helyzetben neked szükséged kell, hogy legyen. De valóban az Úr gondoskodni fog. És ugye már említettem a Filippi levelet, a Filippi 4, 10-13-ban ott Pálapostól, igen, csak jól tudta, hogy mit jelent az, hogy így megelégedetnek lenni, illetve szűkölködve lenni. És a Filippi gyüleket is néha-néha Pált támogatták, és ugye ezt megköszöni ebbe a levelében, és azt olvassuk. Felette igen örültem pedig az úrban, hogy immár valahára, Megújutatok az én felülem való gondviselésetekben, mely dolgokban gondoskodatok is, de nem volt alkalmatok. Nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megalázhatni és tudok bővölködni is. Mindenben is, mindenekben ismerős vagyok a jó lakással, az éhezéssel is, a bővölködéssel és a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Pálnak, ahogy mondok, zenén, az élete az, az Istentől, Jézus Krisztustól függött. És nem az anyagi jóléttől. Azt mondja, én megtanultam. Pál átment kemény bővölködés, amikor volt sokkal többje, meg volt, amikor éhezett is, meg is, mert nem volt még annyira se. De egyszer nem mondta Pál apostol azt, hogy csalódtam az úrba meg, hogy nekem miért nem a másik apostolnak, meg milyen jó, meg már Mercier van, meg már Palotája is, nekem meg még csak én meg gyalog vagyok, és mezítláb vagyok. Egyetlen egyszer nem hallott, hogy pál panaszkodott volna, az, hogy megelégedett vagyok. Miért? És itt a 13. vers a, a kulcsa, mert mindenre van engem a Krisztusban. Mert az Úrnak az ereje át fog vinni a nehézségeken. Mert Istennek az ereje elég ahhoz, hogy, hogy tudjak bővölködni, akkor is, amikor, amikor nem megy minden jól, amikor, amikor szűkölkedési időszakon, minden téren, akkor is Istennek a kegyelme, az elég lesz az én számomra. És ez annyira bátorító pál szélő, hogy, hogy az Úrnak a, az ereje, az, az elég lesz mindenkorra. E, úgy gondolom, bár elég bízott Istenben, meg az ők kegyelmében. Teljesen a szánta, és teljesen tőle függött. Ő a szívét. Aztán 15-16-os 15 vers. De én ezek közül egyel sem éltem. Nem azért írtam azonban ezeket, hogy velem is így történjék, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem valaki hiába való egy az én mert ha az evangéliumot hirdetem, nem dicsekethetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj, ugyanis nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Ugye Pál itt nem dicsekvésképpen mondja, hogy jaj, én, én vagyok aztán nagy hívő, lemondok itt a anyagi javakról milyen szent és milyen nöketes vagyok. Nem egy ilyen dicsekvés volt Pál mögött, hanem inkább az a, az a tisztaság, ami, ami, ami meg kell hogy lássa a gyülekezet, hogy őt mi indította erre, hogy ezt tegye. Nem azért, hogy ő most ezzel beképzeltebb lett, vagy bekézelt legyen, hanem pontosan arról van szó, hogy, hogy Krisztusért, és azért, mert őt az Úr elhívted szolgálatba. a szolgálatban, mert ahogy azt mondta, hogy szükség kényszeríteni. És kicsit erről beszéljünk egy picit, mert pálnak az elhívása egy kicsit másabb volt a, a többi apostollal szemben. Ugye a tanítványokért Jézus osztani márkozott, olyan emberek voltak, akik már akartak, akarták Jézust követni, és akartak vele együtt lenni. És ugye egy egész éjszakás imádság után változott ki a tanítványokat Jézus. De, ma marcsinak ez nagyon jó bejött, de Pálapostól nem egészen, ilyen volt a helyzet. Ő, ő nem azért ment Damaszkuszba, hogy a keresztényekkel bracizzom meg összejöjnek egyet bibliázni, meg imaórát ima tartsanak, meg tök jó lesz egy, egy csinálni, hanem azért ment, hogy megölje őket, meg megfogja őket. És ugye öldökléstől liheg azt mondja, tehát hogy neki abszolút nem adott a szándéka, és Isten megállítja és szó szerint ugye ott az Úr az elhívása, hogy te, te engem fogsz szolgálni. Pál azt mondja, szükségkényszerít. Engem az Úr úgymond megragadott, és nem akar elengedni, és, és azt szeretné, hogy az ő munkájában legyek. És tudjátok, hogy nem csak pálapostól volt, én a Bibliában nagyon sok ilyen szolgáló van. Ott van például egyik kedvencem, ugye Jeremiás. Jeremiás 29, az ugye, hogy a csontjaiban égő tűz van, azt mondja, hogy, hogy Isten engem azt mondja, hogy van egy szó, amit használ, hogy... A, a Magyar nem jön át, de héberben az, hogy elcsábított, mint egy férfi egy nőt elcsábít. Azt mondja, hogy engem az Úr így elcsábított. Azt mondja, hogy engem megragadott az ő szeretetében, az ő szerelmém. És Azt mondja, hogy nem tudom ne, ne tenni azt, hogy, amit ő szeretne. Nem tudom azt mondani, hogy nem hirdetem az ő beszédét. Mert annyira hozzá vagyok kötve, annyira szeretem őt is, mert láttam az ő kegyelmét, láttam az ő szerelmét. Ugyanilyen volt Jónás. a másik, azt mondja egyszer át kell vennünk, mert az egy fantasztikus történet, ez egy lehet egy hollywoodi filmet is csinálni. Jónás, hogy aki Istennek a, a szolgája. Ugye, euh, majd a végén megjátszok. Ugye, Vigyetek már, nagyon jó rész jön. Jónás, aki, ugye, ha ugye, hogy Jónás sztoria miről szól, Legtöbben azt mondanak, hogy hát, Nidiveynek a megtéréséről. De elsősorban nem arról szól a jólássor történetem, hogy Jónásról szól. Hogy az, hogy az Úr mi mindent megtesz egyetlen egy szolgájáért, hogy hogy a szívében az ő akaratát véghez vigye, hogy engedelmességet ö, kimunkáljon benne. Nem tudom, hány természeti dolgot felhasznál abban, ugye, jött ugye a, a nagy cetthaltók kezdve, ugye, mi meg is tér az egész ninivel, több százer emberről van szó, egyetlen egy prédikálásra, ráadásul ugye ez elég kemény prédikáció volt, ugye, még három nap is el fog pusztulni ninivel, tehát, hogy így nem annyira a kegyelemről meg a nagy szeretetről szólt, hogy Isten szeretiteket, hogy jelhetek hozzá, nem elég kemény mint Kácsó, és mégis megtértek. Itt, itt arról hogy Isten mennyire szelt az ő, az ő profétáját. És ugye se tudott elmenekülni, hiába akart az ellenkező irányba menni, nem tudott elmenekülni az előtt, az ő szolgálat elő, nem tudott elmenekülni, és, és uh, Istennek a szerelme őt is úgy, mint Pálapostolt is. Ez szóval szükségként szerintem az, hogy én én, én ezt akarom csinálni, nekem a szívem ebben van benne, és euh, én akkor is fogom csinálni, ha nem kapok semmitért. Hát én akkor is fogom csinálni, ha megvertek, akkor is fogom csinálni, ha engem kiátkoztok. Bármit fogok csinálni, én ezt nem tudom abba hagyni. Én nem fogom feladni, Mert én Krisztusban sokkal többet kaptam. Aztán 17-es verstől. Mert akaratom szerint, mivel ezt jutalmam van. Ha pedig akaratom nélkül, sávásákkal bizattam meg. Micsoda tehát az én jutalmam, hogy prédikálásommal, ingyen valóvá tegyem a Krisztus evangéliumát, hogy ne használjam ki a ma szabadságomat az evangélium hirdetésénél. Pálapos egyszerűen csak végzi az Istentől rá munkáját. az mondja, ő, ő, ő Istennek a sáfára. Nem az ő akarata volt, hanem Istennek az akarata volt. És ugye Pál azt volna, amit az Úr szeretett volna. Az ő akarata érvényesült az ő szívében, az ő életében. És hogy ez olyan, mint a, pál, pál a egy ilyen megbízást teljesítene. Amiben egyetlen egy dolog számít, az Úr maga, hogy azt a munkát, amit Isten rábízott, azt teljesítse, bármilyen körülmények is vannak, akár legyen, akár rossz, akár jó, azt a munkát, amit Isten kéte, tőle, azt ő véghez akarja vinni. És ugye emlékeztek, ugye a sáfár, ugye az olyan volt, aki a, az urát helyettesítette, amikor mondjuk elment valahova, és az, az ő háza népe felett úgy kellett cselekedni, mintha hogyha maga az úr a ház, házúra lett volna, ott jelen. És Pál azt mondja, hogy én, én ilyen akarok lenni. És remélem, hogy többen ilyenek akarunk lenni, mint a Pál is. Hogy így másoknak az érdekét, javát ö, keressük. És a 15. versőjegy kettős jutalma van Pálnak a, Pál, Pálnak a szolgálatának. Itt, itt el is mondja, azt mondja, hogy egyik az, hogy én ingyen akarom eljutatni hozzátok az evangéliumot. Én nem azért beszélhetetek Jézusról, meg a Istenek a kegyelméről, hogy... Hogy ó, ha megtérsz, akkor majd fogsz nekem adni érte pénzt, mert megtértél. Nem, ezért csinálunk. Ez, egyszerűen ezt ez kell tennem, mert ugye ez szükségkényszerít. És a második, az, hogy látta emberek újjászületését az evangélium által. És így itt, amit nagyon érdekes pályt, a jutalom szó, ugye a, a, a, az, az eredeti görög azt is jelenti, hogy kifizetni, fizetést is jelent. A születi szóval pálapostól, nekem már Isten kifizette az én béremet. Azáltal, hogy én neki szolgálhatok, és azáltal, hogy láthatom az ő a, a, a munkájának a, a gyümölcsét, amit rajtam keresztül végzett el. És ugyanatok, hogy, hogy, hogy már említettem is így az elején, hogy 92 2000-ig én is ilyen misszióban vettem részt nagybátyám mellett. Havonta az elején 3500 forintot kaptunk, ez volt a fizetésünk, utána emelkedett 5000 forintra, tehát akkor már nagyon gazdagok voltunk. 1000 forintunk volt, tehát ez körülbelül arra volt elég, hogy megvettük belőle, amit kellett ugye a splét meg a tussfürdőt, meg elmentünk egyszer a moziba és ebből meg a fogkefét, fogkrémet, és ezzel ki is merült, ugye a, a kasszánk, de az érdekes az volt, hogy, hogy ezen három éven keresztül Istennek a, a, a kegyelmét, meg a szátítét fantasztikus módon meg tudtuk tapasztalni, sokféle módon, én akkor végeztem -e például a fősúlit is, amelyet ki kell fizetnem minden negyed évente kell nem érte meg járnom kell minden héten. És Isten mindig kirendelt, hogy volt, miből eljutnom oda, is, ki tudtam fizetni mindig, a, a, amit kellett. És emellett nem csak anyagi, anyagi dolgokban Isten mindent kirendelt, ami, ami nekem szükségem volt, de mellette ö, olyan áldásokat kaptunk, amelyeket, amelyeket soha nem fog elfejteni az ember. Ugye amikor látsz egy, egy fiatalt ö, újjászületni. születni, Ákos nagyon érdekli, akkor látsz egy fiatalt újjászületni, születni. Szerintem annál nincsen csodálatosabb dolog. Vagy hogyha látsz egy idős embert újjász születni, annál sincsen csodálatosabb dolog a világon. Vagy hogyha egy középkorú embert látsz újjászületni, születni, annál sincsen csodálatosabb dolog a világon. És, vagy ha hallod, a munkád, munkádnak a, a gyümölcseképpen, hogy mondjuk egy biblia csoport még két év múlva is fönt van és nem, hogy szétestek van, még gyarapodtak is, akkor, akkor, akkor azt mondta, hogy fú, de jó, megérte elmenni, de jó volt fázni azért, meg de jó volt ott lenni. Vagy volt két alkalommal olyan az egész három év alatt, amikor két idős néni első hallásra hallották az evangélt, és meg akartak térni, és meg is tértek. És olyan fantasztikus volt, hogy ott érdeltünk a konyhája közepén hárman, és ott átadta a szívét Jézus Krisztusnak. Akkor azt mondta, hogy fú, hát ezért megérte csinálni. Vagy egy másik néni, aki beszéltünk az evangélium, de úgy mentünk oda be hozzá, hogy elmondjuk neki, de tudjuk hogy úgy, hogy úgyse le semmi értelme, mert úgyse fog megtérni. És amikor elkezdve neki beszélni, csak úgy teljesen flagmán Jézus, és akkor megkérdezte, hogy, én, hogy, hogy hogyan térhetne meg, mit kell csinálnia. És két percet csak azt tudtuk, hogy most mit csináljunk, mert ez tényleg van térni. És, és ez, a vicces az volt, hogy ezt váltat, hogy végre valaki megtérjen, és akkor egyszerűen valaki mondjam, igen, mit kell csinálnom? És úgy, hát Isten így sokszor így beszélt, de utána meg jó volt látni, hogy az, az a néni behívta az életében, akkor Jézus Krisztus is, látni azt, hogy, hogy tényleg vagy. utána azt annyit mondott, csak hogy egy most esetleg ő a szívemről, 60 éves volt, és azt mondja, hogy most esetleg ő a szívemről És, és, és láthat a szemém az a ragyogás, hogy te jó ég, ez, ez a néni tényleg átadta a szívét. Vagy egy fiatal, fiatalokra, amikor ifjúsági táborban voltunk, és egyik este volt egy ilyen felhívás, aki visszakajönni, majd este nyolc után a templomba, az be. És és akkor ott nem is tudom, hogy 20 30-an 30 legalább, vagy 40-an letérdeltünk így az órasztalához, és akkor ott dicsértük az urat, és így imádkoztunk és átadtuk a szívünket még egyszer az úrnak és akartuk őt még jobban szolgálni és látod így a fiatalokat, akkor akkor az egy ilyen akkor azért megéri, akkor az tök jó, hogy, hogy ott voltál, és tök jó, hogy ilyennek részese voltál és akkor nem arra gondoltál, hogy ú, miért csak 5000 forintot kapok havonta ú, de béna, meg ó, most nem meg azt a az izét, meg ezt, meg azt azért így kutyát nem él neked, de, de az, hogy látta embereket újjel az sokkal többet élt. És úgy hiszem, hogy Pál is, hiszen ezért csinált az egészet. Olyan köszönjük azt, hogy, hogy te vagy a istenünk és te vagy a, aki gondoskodsz rólunk minden helyzetben, hogy Pálról is olyan gondoskodtál, és köszönjük Pálnak a szívét, aki így megtagadta azt, hogy így teljesen önmegtagadó volt, hogy, hogy ami hátvaló neki anyagi utatás vagy, vagy, vagy pénz vagy támogatás, arról is le mondod, csak azért, hogy valakit meg nem botrákoztasson, hanem köszönjük az Ő szívét, és köszönjük Uram, hogy, hogy Te formáltad ezt ki benne, és ez a Te munkádnak a nagysága, ez nem pálnak az érdem, hanem az a Tiéd Uram. És nem köszönjük, hogy minket is tudsz így formálni, és az, hogy, hogy tudjuk tenni a szívünket, van minden a teleket, hogy Te végezheted drága munkát, amit elkezdtél bennünk. És nem csak az, hogy ha legyünk olyanok, mint Pál, hogy tudjunk te tőled függeni. Ne a pénztől, ne a szüleinktől, ne majd egy munkahelytől, vagy egy nem tudom mitől, vagy emberektől, nem te tőled. És nem hiszük, hogy Te fogsz gondoskodni, szentem mondhatod hogy keresétek először Istennek az országát. És Te majd gondoskodsz arról, hogy mit tegyünk, mit ígyunk meg, hogy miben jelentőszködjünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te náladban a legjobb helyen az életünk. Biztonságban. Köszönjük ezt neked Ámen.